Îmi lipsești. Mariana Bendou De ce te ascunzi, iubitule de mine, În vorbe și meșteșugite întâmplări? Nu crezi că ar fi cu mult mai bine să împărtășim iubire și visări, Eu te-aș ierta chiar de-mi greșești, Doar să rămâi alături de mine, Iubitule, de-ai ști cât îmi lipsești Și câte daruri am păstrate pentru tine. Ion Vanghel, Mă leagă noaptea cu mătasea fină, de întuneric și eu nu te văd, Degeaba stau ca trenul meu să vină, Mi-e așteptarea chină și mi-e prăpăd, De parcă am pus iar mâinile pe ploape, Să nu mai văd, să nu te mai aud, Deși iubirea a început să sape Un sunet nou în vraja celui surd. Culorile mă tot umbresc într -una. În urma lor scânteia ta o simt, Când mă mângâie albă ca și luna Pe mine cel de lut și de pământ. În mii de ape astăzi m-aș desface Tot crângul tău de sălcii, să-l cuprind Ah, ce n-aș da Timpul de s-ar întoarce Să te aștept Cu sufletul râvnind Eu, cel ce rătăcesc Printre păcate Și-am fost atât de orb Și surd mereu Aș vrea acum Ca să gonim în noapte Sub semnul tău de lut Sub semnul meu Suzana Deac Îmi lipsești din atingerea frunzei de mai De pe banca porților solitare Din agenda scrisă pentru ziua de azi Îmi lipsești din paharul cu apă fără gust Din zâmbetul spre soare fără rost Din cuvântările mele lipsite de sonor din atingerea nopții care se destramă la primele fascicole de lumină. Lectura Maia Martin.